Oraindik dudabat badut egia erran. Donald Trump. Egi asko pertsona bat da, ala tiste bat da. Zinez, eh? edo gure mundua animaleko fartxabat da. Eh? Puerto Rico nizan da, Donald Trump. Eh, Puerto Rico, Ameriketako estatu batu egi, eh? Elkarutako estatu libre bat da, eh? geografia eta historia pixkat. Karibe beasuko garte bat beraz, autonomia usua du baina batzuek Estatu batuetako bergogeita haeka gegin estatua dela adarrikatzen dute. Bret Maria huurakanaren pasaia ondoko pogota garbitzeko helburuarekin joana zenra. Kudeak eta humanitarioa txxa izan baitzen bere irudia garbitzeko beraz joana atzo. Egan dugu, ez bere irudi, hoberena erakutsi oatxo saian bezala, bera dena, eh, askenean naski. Edo txiste bada, ez duela egitzen. Oita malau egin ditu beraz um, tempestak edo hurrakanak, eta bere kudeak eta txahari lotzen dituzte hain hitzek. Zer egindu, ba, errandu askenean, ez dela sohara, grabe ere, zantza eh, ukandutela, eta askenean, ez da inbeste hilik ere, Bon, Bideoan atzorten du amasei, amasei egun dakari komparatu, zalere ez da gaizki. Sixteen people versus in the thousands, uh, you can be very proud of all of your people, all of our people working together. Sixteen versus literally thousands of people. A aho izaitzen altzira, eh, zure uh, xal batze lanetaz, eta... Zta initz ere, zama xe hil, uh, komparatuz egun uh, daka edo milaka izaiten alko zirela berdin. Bestekasuetan, etzen Katrina bezala hori erzpimarratzen du. Eta segitzen du, xo xainitz gaztatu dugu gainera zuen zat, eh, Puerto Rico. Baina, bon, lasai, ez da grabe, that's, okay. that's okay. Because we've spent a lot of money on Puerto Rico and that's fine, we've... It's fine, it's okay, bet ba... Well, Horas egitu du, bideoktaik, bukaeran, hola, antzerki bat eskainiz, hori ere gaurko doatzoko irudietan, hor zen, prentsari, zopale unberaketa egiten, uh, shukatzeko papera hori, bota du, publikora, hola, banaka, poff! Artzen zuen, eta tak beste bat bokatzen zuen, botatzen zuen, sukatzeko papera, publikora, banaka, saskiba loian aritz bezala, eta puertorikoko biztanleak salbatzeko simbolika hundia, beraz, sukatzeko paper horiek botatzerakoa, nigarrak garbitzeko berdin. Eta gero, txio katu du utrenpek. Usaien bezala, eta jomatu zer haipatu duen, fake news, informazio faltsuak. Egun bikaina apuertorikon atzo, alta prentsak haipatu duen haren satiaundi bat ez Wow! Hori berak reiten du, hain beste historio faltsu. Edo zein gauza egin alaren, e, edo erran beti zer nahi erraiten dute nitaz, inoiz egia agertzen. The fake news mediak kontrola esinak dira. Hai kontrola izinak dirata zuerez hiduriz, Donald. Are <muchas> eskerrak bizitzari Bioleta Parra bi minutuz entzuten dugu eta onotik entzulearen iritzian itsaso agire Bioleta Parra doela eun urte sohtu zen. Que cuando los abro perfecto distingo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 en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Bioletaparra egan bezala duela egun urte sohtu zen musikari uh, txiletak, ja, txilen sohtu zena. Segitzen dugu itzetaputzen uh, mahko horrekin itzordua dugu, benen lehenik entzulearen iritziarekin itxasua gire, zuri! Azken urteetan familia ere duak haunitz direla iduritzen zaitz hen aitaren eta amaren papera, bikote etero eta monogamo bateko batekosatzen zuen eta semealaba hain itz izaten ziren biziki. Orain ere biztanena bikote eredu klasikoa da nagusi, familiaren ardazi zaiteko, Bainaan alta badira atik ama bakar eta aita bakarrak, buraso, bereisiak, bikotek kide beriekin edo gabe, bikote homosexualak, Gero komunitatean sortu diren familiak, nungurasoak ez diren bi baizik, edo giauk sortzen dugun familia, izan daingure lagunekin, pixukidekin, militantzia lagunekin, edo bizitzan ezagututako pertsona beresiekin. Beraz, familia eredua haunditu eta fleksibilizatu da. Horain ez baita familia nuklearra baizik existitzen. Haurrak aldiz, geroz eta gutxiago izaiten dira alere. Zeren azteko, aurrik ezukaiteko eskubidea aldarrikatzen da. Gure erabakia delako, eta ez dugulako bortxaz aurrik ukan behar familia baten sortzeko. Gero ere, antisorgailuak ezagutzeak eta haiekin praktikatzak ere lagundu duan mitzuntan, biztan dena. Eta beste arrazoin pizu bat, da, aurrak kari oago ateratzen zauzizkigula nolazpait. Seren eta mundu kapitalista unek asmatutako, kakotxen artean behar guzi horien asetzeko. Eta gure seme alabek deus mentxasizaiteko, sos handia behar baita, alazinkua. Dela eskuntza, janaria, garraioa, zaintzalea, eskola azkanpoko aktivitateak, dena da sosaz pagatzen, truke sistema kristian dugun mendeuntan untan bedein. Alta, ez etxipi ginelaek biziki usu egiten ginen aizpataani, beste lagunen etxe logitera, bazkaltzea edo zerne ditera. Autonomia eta konfiantsa gehiago baginuen. nuuen. Gaur egun uri du ez delala aurren zaintzain beste kolektibizatzen, iduritzen zaineri. Bakotsxe bere familia eta fini, ez zugu gureak ez zirenen ardura hartu nahi. Eeta ezgirara besteren etxetan muturra sartzen menturatzen. Aurrentzat aldiz na eta berazgarria da lagunen etxetan egoitia ibiltzea, beste ursaileak eta bizikide tzaraguak ikaste maitituzte, beste familia ereduak ezagutzen, eta burasoekin duten dependentzia aixagoa usten. Gainera, en oroitzapenetan, besta eta bentura bat zen norbaiten etxen loegitea, eta gurasoentzat tzat, plazer bat, gau bat ez beden gutaz libratzea, beste planeroagoak lasaik egin alizateko. Izuri baitu, seme izanik ezin dela gehiago gaistak egin, Eta ez dut erran gabe utzi nahi zaintza kolektibizatzearen beste aldeon bat, eta azkena, eta da zaintza kolektibizatzeak emazter mesede bikoitza egiten diela. Eta zergatik. behasteko gure amaren sabeletik sortu giren, ez eta edoskitzean sortutako lotura horren gatik, harreman sakonago bat sortu dugu amarekin baina harreman horren sakontasuna estakuru harturik, sistemaren interesek historikoki emazteak lotu ditu etxean hots arlo pribatuan haien bizia semealaben lauren zaintzara limitatuz. Norberaren biziari eta proiektuari lehentasuna tasuna ematen dazkon emazteak, ama delaik, hori dena bigarren plano batean utz eta horren bizia lehen estera pasatzen dira, tarrapataz eta bortzitza izan behar da aldaketa. Horregaitik, aurren zaintzat, jende gehiagoren eskutara zabaltzen bada, emaztentzat, mesedan dialitaik, askatasun gehiago izatea. Ta ez da gutxi. Ta justuki gaurregun, familia eredu hain anitzak izanki, ki, ikasten bestik asten algin duk, elgarren gandik. Familia hunditu, konfianxal handu, eta alkarren bila, familia bilakatu funtxean. Denak elkarra berastuz. Ba, erranen ze euskal jipi, anarko, feminista jintzauko aldiuntan irratian, holako bakarrizketekin. Ja, ja, ja. Segur aleixen laguna dela. La. Ester arteta untxe izan! Milesker hitxasoa giremen, entzulearen iritzian, entzulegin uen. Eta artista bat gurekin, <laughs> abere bat ere gaiten aldugu. Marko! Zuko egiten zu? Bai. Nik, beh, deus mua, beh, hartua da. Beh, hartua da. Beh, hartua da. Atxaldean. Atxaldean. Bait, hemen. Hemen. Bait, ongi mintzatuko gira egun, arte munduan, zetakit kuxi hozienioen hastean, polemika bat sortu da, New Yorken, Google hemen, Shakur ekin, Shakur batzu erabilak izan direlako, arte obra batentzat, kusio sozuk ez? Bai, eta musio batek duen proiektua daire batzutan polimikan, eta hor artista batek eman ditu, bi txakur bixen badu bide azpian tapisa bat tapisa rulante bat edo Bai, txakurrak korrika eginez ibiltzen dena Bai, eta iduriz dira borokatzeko txakurak eta obra den izena Uh, dogs that uh, enlechas bon euh ots chaque uh, kurbatsu un kitchenales bai bai eta uh, hori da senta askean parez pare dira bisakurak Eta, beraz, korrika dira, xaiatzen bat abestaren uh, bai, kontraioaiten, beraz, lutuak dira, eta tapizabaten gainan, beraz, korrikari dira, etengabe, etengabe, etengabe. Polikmika ondia. Bai. Eta, uh, astak bat, uh, piztu da, xegidan, eta uh, xaleetzozanetan, eta abede aldeko uh, elkarteak bronkan chartu dira, eh, obren honen kontra. Tortura is not art. Olida. Tortura ez da art. Oieka txeman baitute, hau zela tortura bat. Mm -hmm. uh, beste adibide batzu badira, haipatko dugu gero, eh? baina mm -hmm. uh, ba, polemika sortu duten arte obra batzu la bereak uh, erabiliak zirelako, bada uh, badabat ezakit kusiduzun, Marko Ebariz direna, uh, miksog akwarriom. Uh, da ere, menan, beti, intezgarriata in kasunetan ere, miksog batzuetan, Uh, eman okay. azitu zen, uh, ahreinak, bekzu, ahrein gorriak. Bai, bai, bai. Urarekin, eh? beraz, akuarium bat zen. Mix, egiazko mikser bat. Mikser batean. Uh, Bospasei mikser baziren beraz museoan, brantxatuak. Eta uh, artistaren idea zen, uh, beha, aurre egitea pertsonari, pertsonak nahi bat zuen, zapatzen altzuen butoina. Ah, hau, hau... Ez da behartua... <laughs> Hau, tortura da, ah, segura aski, segura. Eta, en fet, bi, bi ahainola ilak izan ziren, ah, bai. euh, bon, beraz bon. hausitan uh, joan zen, eta bar, benen, jende batzuek egin zuten, uh, butoina zapatu zuten. Uh... Ba, nikusita artistak baduela problem bat, ha? <laughs> azteko, eta beharko genuke bide mesua entzun, edo ulertu, edo benen... Uh, egin behar luke bere gorputzarekin, kasortan. Uh, bai, bai, bai, uh, bai, bai, azteko, bai, hor, bai, bai... Animaliak, abedeak artean, az hori arpeetan, az teko uh, pintatuak siden uh, uh, bizon eta tzaldi eta orain guztiak. Onet Or, betidanik izan dira uh, abeda gero, margoetatik atheatu dira uh, eriaetatean, mm -hmm. erabidiak izan dira ere. Uh, Artista modernen problemada hori. Aldatzeko, piskat performantz hori xekatzen baita, uh, provokatzea... Uh... Bai, interaktiv uh, gauzak piskat xarrarazide bai, zenta mm. ikusko dugu buk buk bukaidan artista batek nola abedeak erabili dituen... Uh... Musika egiteko? Ba, bai, musika egiteko. Gero bai, geroi patuko egiteko. Eta bada, beste adibide bat, Damien Ixtena, uh, berak uh, Pimpirin Pausak erabilitu, behat simila il ditu, obra bisikiede rak egiteko. Me il ditu? Eh? Ah, ezakit, ez ditu il? Ah, ezakit. Uh, Erabilititu uh, abere ilak, eta aditik moztuta eta alde bat uh, errakutsiz, uh, gero... Um, uh, Izan zen, bideo uh, famatu bat, elefante batak belak tindatzen zuen. Ez zuzu ikusi udi? Ez yes. zuzu, ikustea, uh, uh, uh, googleen edo, uh, elefantea margotzen nali. Ah. Eta hor ikustea zuzu, elefante tiki bat, elefante bat, eta uh, belak pindatzen du. Nik Nikasitut, bideo obustiak ikusi, behan iduliz, uh, maraski, uh, maraski, maraskiak eiten ditu. Ez uh -huh. ditu barrik... Uh, Tatsak, he? Eh? Ados. Ha, ah, bai, bai, ados, ikusten dut. Erabilia da, ah, tuean, berraba huli, errabilia izan da, dirua egitekoa, zatozte, uh, en elefantea ikustea. Ez da, horra bat, hori. Bide Bideoa horra bat da. Bai, ikustea, gero elefanteak marrasten duena, horra bat da. Azkenean, jasaket, bai. abede batek egin badu. Bai, gibelan gizon bat bali bada eksploatatzeko, azkenean. No, nunda artista, elefantean edo elefantean n'yabea. Kutatzen <laughs> <Hein? laughs> nuna, bon, kvai. Nikuzte, ediketzen hor ate ahung dibat, abedeak artean, ea abedeak, abedeak artean çarzen diren ala ez, Zer da, adibiez, eta haipatuko dugu bai korrida, adibiez. Eta mm -hmm. korrida batzuen dako artea den, eta zirkoa ere. Eh? Hortan, justuki zirkoarekin abiatzeko, euh, bi shakurroien kasua. Beh. Biskat hori da, da, um, ikusten dira shakur batzuk horrika egiten, uh, performanz bat bezala ikusten alda, jendea xo da, beraz, uh, shakurrak bizirik dira. Beh. Zirkoan ere... Um, abideak bicilik dira eta jendeak so egiten ditu uh, be, pertsona batek agindutako azkenan pertsona baten pean dira edo kontrol pean eta behartuak dira egite zerbait jendearen uh, uh, animatzeko edo fiskat uh, bizi aldatzeko um. Hor Txakurena horiek e, e, e, dute tortula batzela, e, uh, tortula, uh, mai, tortula mailean eztartu behar den holi, uh, menen uh, nikushte. Eta, oda, espanlidanik uh, uh, prezen dudan, da adibidez hor zirkoan um, Txakurek egiazki ez bat zuten azpillan tapizalik, behar ez zuten uh, saunkatuko eta ez zuten uh, artistak nahi zutena ez zuten e, e, egiten. Ez du lartzen Artistak nahi zuen Bitsakoroliek, kurika eta saunkaka euh, Ez badu Azpian bele tapixak pisten Berba ez zuten elgar euh, Zer, probokatuko Probatuko, de... bai Artistak dena prestatu du Buluan zuen erakusteko erakusteko. bai Artzen balin badugu Bezte adibide bat, euh, cirkoan mm. Dena egina da, adibidez Trige bat Hola, probaten gainean igotzeko eta berden momentuan ahua edikitzeko. Bai. Nik estitut bien arteko benintasunik uh, atsematan nik. Noiz eta polita, noiz eta den polita, noiz eta artea, noiz den artea. Eta hor, jende aunitzioa dira zarkodat, tigre hori ikusdeko. Ezakigu nola ere... Uh, Gugena hemen diren bitxakurriak, ez bat ba dira gugena hemen, ez dakigu nola tratuak dira, behar ba, izi gari maitatuak dira uh, txakurriak, Et ez da, bak izu, uh, nola du izena uh, gatuak... <laughs> botatu dituen... Jan, Jan Fabr, deitzen da artista hau, ah, voilà. uh, unek bai botatzen zituen uh, gatuak eskaliretan, bigatu, uh, polemikasorto zenkaraial, dola marbat urtezen aski, eta berak gantzuen bigaturek uh, ongi zirela orain, zaurituak zirela, baina uh, ongi dira. Hau da, provokazioane bat, eta non bai tortura, tortura bat oli xegur, zenta Hon hartu gabe hartu ditu, haien baimenarik gabe hartu ditu txak, gatuak, ta bot, bota ditu eta erori dira, hori bai. bai. Bai, eta uh, bai gabe botatzen du. Baimenarena haintezgarria da, haien baimenarik gabe, beren hor, uh, gugeneimeko sakurrek Ez saiei baimena eskatu? Zikokoa et... berez etaie baimena eskatzen? Nigun, bai. Inoiz. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. <suks> Shakourbat, bat, <suks suks suks> bat erosten duzularik zure etxea zaintzeko, ez diozu baimena eskatzen? Bai, benenik ez dut um, etxandu dan shakoura 8 ta besera eragustean. Er, er, Gai interesgarria, ah, eh eh ah, aitpatoki ah, noanudi um, choriarena du histen ara euh, artista Celeste Bourcier. Celeste Bourcier Celeste Bourcier ke gindu beste manera batez erabilli ditu abedeak. Hor txoriak, txori tipi horiek ordenetan iren txori tipi horiek ouais. euh, gela batean chartutitu badute ura pentsea, bai. Ouais. Ilibri estilo libre. Est il libre ben? Bon. Euh... Gela batean dira libre, Hor eh, Ora ouais, ouais. dugu betiko muga bat baita ouais. edo egoeratan eta hor gitarra bat mandu eta gitarraren gainean ibiltzen e errek txoriak musika iten dute ba, e musika edo soinu bat bi gitarra dira bai. nola hor txoriak dira ez dira bortzatua eta politak dira eta Hau, artea da. Baina, nik adioz polita atxumaiten dut. Egia eh? da, azkenean, horre, aberen, erabiltzea da, fazia zu bai mena baina. eraz, eh? bainan... Baiunako eh, diet eh, berriz eh, alegnota bat. Ea, eh, horretzen, eh, baiunan izan zen norbait, eh, urtsuak tindatzen zuena. Zituena? Situena, Situena bai. Abo? Ah, bai, esen es, eh, baiunatikianak, Eta berak, uh, berak tiki tikian ziren urtsuak uh, ur tindatzen zituen hor uh, bat zuten uh, urdinez edo multikolorez, bai, hau da. Eta no? edertzen zen gure uh, karika. karika. Ah, bai. Ha, hau zen beste, beste arte mozabat, urtsuak ez zuten edo arien baimena eman. Janariaren truke pentsatzen dut zirela pertsona hortaz, eta... Eta berrak zindatzen zituela, uh, tranquilki. Ouais. Gero azkenian horbat ere minarena berdin? Mina es, egiten zaiolari? Eztaketze uh, pintura mota ematen ziren uh, uh, gorputzan, uh, gara egunten ezen uh, bon. horrekorean erraten ala dugu, uh, ez es, baita baimena gelditan ala, hori uh, konzian errabili berdila uh, bizidunak edo, mm. bai. Mm. Zaten nik ikusi dut uh, bideoa sakurrena, nik ez dut, uh, ez dut so, ez bat emaitatu. Fe, um, gero artearen uh, betiko gauza da, artearen helburua da provokatzea, gogoetatzea, eta horrek ere eragiten du azkenian gogoetatze bat, eta orten gira egun. Bae, Me, nik uh, ikusi dut bideoanik le, e, ene lehen galdelaik, zantan, zagatik bi eman ditu. Ba bestenintzen? Eh? Ba bene ez zuten ezin es, es, zuen ah, miraila bat. bai, bai. hau ah, beste be, beste zabait zagu zake. Tazuk erabilikosi nukea bere bat? Uh, uh, ene hartanez,t uh, behar Ez dut beharrik ez, ez ez ez? Zira performer bat? Esa esreizia. Niko es zaito nik eh, derechua ematen eh, ere. Norbertan bisiaren uh, gainera uh, izateko derechuaik niko esatikuden ebuluari ematen. Achtaren isen egan? Achtaren isen egan. En, ene noiz eta uh, Achtaren ba, uh, uh, uh, eta noiz ez da. Bai eta se inetan ez uh, den abelaren esplotatzea. Eta saraetik berberba uh, eman em... Uh, kuren ordez eman bat zituen zaket bigatu. Eeta gainela hartu dituen bitxakoak dira du euh, jokarako euh, bai, bai, bai Oren asteko badute itzuur gogor bat? Mm -hmm. Bigatu euh, edo bi pertsona? Edo bi pertsona. Bi pertsonek ez zuten txakuren bezala euh, eginen. Mm -hmm. kontzzientatuak direako edo ezaketa, Sozoa da, txakurbat, azkida azpian tapizet bateman, eta... Gey sozakurra, sozakurra, <laughs> bagina oh, no, no. ki duten, ha? Eh? <laughs> Zaki du, Zariatik, ah, eh? nun bait, da, choritikiak politak diren, eta gatuak politak da, eta txatimit, uh, pinpinpaosak politak diren, eta ez et txakurbat, ezakit nogrek erran er, er, er, zuen, uh, biziagoazida, bako zen zuzuerik, abede bizidun bat, natura illa baino. Echaldi filosofiko rekin agurtzen gira beraz? Bai. Eta, wala, zure marazkia ere atxemango dugu beraz? Ea. Bai, nunda muga erabiltzen duzu erik zarbait bizidik, nondamuga uh, ze dele txoak alzen duzu be bestearen bizian. Bako txaren moralaren arabera da azkenan ere. Hortan bego, bako? Bai, izan putz. Izan putz, eh? Hala, eta margazkia, tuiterra gana txamaiten alduzuen momentuz. Uh, Finezia ondiarekin, eh, Marco? <laughs> Usainpezala. Obra honorena, margazkian ikusten da sakur bat, kaka egin behi duena. Egin duenarena obra, ala izenpetu duenarena. Mil esker marko. Eseak laurden gutitan, laurden maten muruan beraz. Gure gomita emili marten izango da, bagoaz xare eta etxeratek abiatzen duten bira ipatzeko uh, frantziako gehi presonde getatik abi, pasako dira, zaroren amaseian abiatzen dira, benduaren behatzean, altzeko beraz parisera, torta zarituko gira laster. Bostak eta erdimen Tuz euskaliratietan berriak, Zurekin, Jojo Bidart. Katalunia ipagai izan dute ratsalde Europako parlamentuan. Europako parlamentuko talde guziek bat egin dute, gaiteko alde batetik beharrezkoa dela Kataluniako eta Espainiako gobernuen arteko elkarrizketa abiatzia, eta gaitzetsi dute ere, joanden igandian, erreferenduma eragosteko edo ezestarazteko Espainiako poliziak eta ogardia zibilak herritarren kontra bortizki odartu izana. Europako parlamentuak elkarrizketa galde gindu legediaren barnian. Udalbitzak jardun antolatzen ditu, Pirineuetan posible delako titulupean eta bihar eta etzi iratiko etxoletan iraganen dira. Gipuru Ziburuko hausapesada 2000 bat tik goiti eta bere azken mandatuaren erditsutan direla eta Ziburu bizi oposizioko abertzale taldeak bilan bat egina izan du aski ezeskoha. Frantziako presonde gien Itzulia eginen dute txerat, sare, eta bagoazeko ordezkariek, eta elduden, eh, elduden eh, hastean hori abiatuko da azaroaren, baxkatu, elduen hilabetean, azaroaren amaseian abiatuko da, abenduaren bederatzean, pariseko bukatzeko, eta hor itzordin nagusi ortarat, autobusak ere abiatuko dira eskoa Tabako saltzaileak kesu, ez dute onartzen, zigarretapak paketa hamar errotarat pasatzia, ez dute batere uste horren ondorioz, tabako eta erretzaile gutiago izanen denik, bestalde Europa mailean presuen desoreka haundia ere gaizte esten dute eskoleriko delegazio batek ere parte hartu du manifestaldian. Eri usta festivala abiatzen da, este undaruntan, eta iru egunez badira itzorduak ustaritze kanbo eta argantzen, argangoitzen gaindi, eta argangoitzen igande untar eguna ospatuko da dantzariak ere hori dira. Berriak lautik aitzina, hilabetero lehen aste azkenez gazte begiz. Musika, kirola, teknologia berriak, albisteak eta unitz gehiago gazteon begira dati. Atxeko bederatzietatik aitzina Aymar Lopez John Muruaga, eta Esteban Bastierekin Euskal Irratietan. Petzero, Euskali gatietan. Asteuntako petzeroa? Oi oi, oi, oi, hori, hori bizik ira ez? Eztak edizkin duke behar saltza egitza di, bera biziai ahol larria zementen dutu di. Gaxu xaitxelet! Petzero, ortsilalez eguerdi eta laurdenetan, laurun batetan goizeko zortzeketa egoietan, igandetan eguerdiak aintzin. Puntxuka, bertxoza lehen erankizuna behi zabiatzen da. Haurten enten boraldi behia! Ostegunetan atxaldeko lauetan eta larun batetan, oren batetan. Gure eskudagoa ipagai Ostegununtako goizbegin, erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika erritagada da Herrian, kataluniako erreferenduma iragan berri denean, zertan da dinamika Euskal Herian, Mario Subiaga, Euskal Egiku Unibertsitatkoera kasle eta gure eskudagoko kideaa ustegunako gomitagoiz begin. Itzeta <imparantik> hitzeeta potz hitzeeta hiteta hiteta potz,zize du hiteta Jentxan gai nagusi Katalunia eta titulu nagusi independentsia. Independentsia deklarazioa astelenean aztergai, Hau da berriako titulua argian bestale datoren astelenean aldarrika dezake Kataluniak independentsia. Hau da beraz uh, nagusik emaiten dutena uh, media bazken. Independentzia deklaratzea zonbait eguneko afera dela. Orduan duan, Kataluniako legibiltzarreko osoko bilkura. astelenean egiteko eskaria registratu dute, Juntz Pelsik eta Kupek. E-referendumaren ondotik egin beharreko urratxak zehaztu beharko ditu an, Puizdemontek eta Independentzia aldarikatzea espero da alderdiek, alderdikuek ziurtatu du, uh, Republika Catalana deklaratzeko bilkura izango dela, atxiloketak badira ere. Bestalde, erasoaldi judizialak aurrera segitzen du, eta Espainiako Ositegi Nazionalak, Trapero, Sánchez eta Kuisart ikertuko ditu. Hau dira bera, zauek dira, zkenberriak, Kataluniak, tik, bestalde, Europako Parlamentuak ere, Elkarrizketa galdegin du legediaren Bajuan a uh, gaurko eztabaidaren ondotik sustengoainitz, senitudelarik espainira erruntz, bestalde mozoak edo Kataluniñaako poliziak ere iipagaie, uh, Heroi eta traidore hau da berriak emaiten dion titulua. Eh, eta, ala, eh, badira, inbeste uh, titulu egia erran hori lotuak izaiten aldirenak. Eh, badira, tituluak analisiak, dibidez Felipe Seigarenak, kataluñarekin, eh, bere eta tegerorekin, baino go go Analisiak erregiaren uh, diskurtsuaren ondotik. Beste gaietan, behian Euskal presoak sailean, frantziako preso ondeien itzulia iragarri dutea benduaren bederatziari begira. Etxeat sare tabagoa ze antolatu dute ekimena eta Euskal Preoak diren hogei uh, espetxeetatikek eta zortzi hiri nagusieetaziko asatuko da. Tokian tokiko eragileak bake prozesoaz eta Euskal Euskalpresoan egoerazi interpelatzea dute xeD aednduaren behatziiko Parisko mobilizazioa izanen dute jo Berrian beraz gai nagusietan Kataluniaren ondutik, gazeta puntu eusen ere titulu nagusi Parixen bukatuko den espetxeen bira antolatu dute bagoaz etxerat eta sarek. Bestalde enpresak krisian titulupean, navaletik santurtzira eraman dute Living Stone. Hau da titulua, ustiralean txartuko da ontziola konkurtsuan, sindikatuek iru hilabeteko erregulazio dosi jaun hartu dute euntalarrogeita bat langile entzatasi da. Panorama zertxo baitgeiago argitzen nabaleen eta sindikatuekin akordioa lortuta ontziolak konkurtsora joko du ostiralean. Hainzinetik ontziolaren arduradunek akordioa lortu behar izan dute Livingstone ontziaren jabearekin. Argian Katalunia kugaiak pasa onduan indarkeria machista ipagai berrian ere uh, gainagusietan dena. Zazpi emazte hildituzte giada urten indarkeria machista gatik. Emazte gazte bat azken biktima, autobaten barnean agertu da. Behoitala urteko emazte gazte iztarraren ilotza Miranda de Ebron hori Burgosen. Bestalde, emerezzi urteko gizonezko bat atxilotutute ejenterian bikotekide hoy bortxatzea leporatuta. Migranteak ere ipagai argian, migranten kamporatzea azkarrak, legez kampoak, kampokoak direla dio Estrasburgok. Espainiako gobernuak zeutan eta Melillian egin izan dituen migranten kamporatzea azkarrak, legez kampokoak direla, bai du hauzi Langabezia eta soldatak barometroaren alde hilunak hau kazetan den demeste titulua, urteko lehen sei lekoari dagokion barometroak utzitako emaitzaka orkestu ditu baionako merkataritzata industria gamarrak. Urriaren iruan, Siberoa, Basen Afarroa eta Lapordiko Empresa Buruen euneko irurogeita mabostek, etorkizunarekiko baiko jagertu dira alta langabezia ez soldatek ez dute obera egin. Eta Vincent Brue uh, bera diputatua modemekoak uh, itza hartu du asamblea den, frantziako asamblea den, Franz Troako uh, lekoko eman kizunen kentzearen xalatzeko hori ere media bazkena ipagai. Zidu ezten aldiz titulu nagu eta amal lau... Um, auta gaiak diren, beraz argazkitan ikusten dira lehen titulutik, eta angerun izango den lehen uh, kamporaketaren zat beraz uh, artikulu bat hemen zudu ez den. Bigarren gai gisa hala ere, Eskozia, Flandria, Kortxika hauek diren independentistak Kataluniaren egoeratik inspiratzen ahal izkela dio ere titulu batek. Jara zergin uen, gaurko prentxan. Deuten ore untakoan behintzat. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. eta putz. Musikatarte gozo bat, Emilie Martenekin uh, aipatu hain zin. Presondegien itzulia egin eh, endutena, biatuko ten azaroaren Javier Muguruza. Bemen disko berri batekin leho bat zaba Le bat zabalik Leio bat zabalik Kali. Zabalik Leio balik. Nik ez muguru zaren kantu kantuberria diskoa uh, laster aterako dena berri izena eramaiten du disko berriunek Gosotasunean, eh? usaiam bezala Javier Muguru zarekin, eh, inigo eta ferminen anaiak eh, bere estiloan, beraz, bere ibilbidea egin baitu, jazz, kantautore eta pop doinuetan, eta hor beraz, diskoberia, laster, eh, gure artean izango dena, sehiak laur denguti dira, eta justuki laster, musikasariko gira, geiso eman kizuna, biharkoa, aipatzeko, Matin Perezekin, baina lehenik, gomitarekin, segitzen dugu. Itz eta putz, hatxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, uskal irratietan. Bagoaz, etxerat eta xare taldeek, elkarteek, prentxorreko bat egin dute beraz, goizuntan eta bira bat ipatzeko, bira berezia, presondegien itzulia eginen baitute, eta gurekin dugu, Emili Marten, horren, haipatzeko hatxalde hona? Baina, hatxaloan. Orduan, frantziako presondegien itzulia uh, haipatu zen, jadanik, eh, behinan hor zehazki, beraz aurkeztu dozue goizuntan, eginen diren uh, presondegien itzulia. Orduan, zer gatik, lehenik, uh, ze elbururekin ogei uh, presondegi hoietatik pasako zarete? Bon, lehenik gauk uh, xare bagoaz eta etxeratek uh, ziruek gajikin, Nagin nuen lehenik gure dealdia egin abenduaren behartzko mobilizazioa, bakak bakileleak antolatzen duten mobilizazioa eta egin nahigin nuen gure kara dinamika honi. dinamika horrek dolarik lelo bezala, bakea Eusska leggian eta orain inpresoak. Mongu hiru onolakundeak diraz ez, tresoen gaiian lan egiten dugunk beraz Euskalgian. No helburu Uh, elburu xinpleak, jende interpelatzea, elburu adat, frantzia trabezkatzea, eta preson inguruko edota uh, sortzi erjetik pastuko gira ere bai, uh, erri hoietako jendeak beinterpelatu, prentsarekin egon, angoa oteksiak ikusi, prentsorrekoak eman, itzaldiak, mobilizazioak eta bax. Mm. Asmoa da, bake prozesua eta presuen egoera, lau aizetara zabaltzea frantziaren frantziatu. E atxetik, euskal egitik e, ateratzea azkenean eta bertara joanez jendearekin e, mintzatu eta trukatuz? Hori da, juntu hori da, ega da bo egindirila, la ere ega da nik batzuk paixena, gehiago, eh? izan zen bake konferentzia bat dura. Eburte oraina, eh voilà, aurre boulouda oraina, eh prechoak shakabanatuak ezida eta u uh, gushuan, beti Espainia eta beraz, l'of de l'iendea interpelatzea bex soian uh, ingurua beraz, egin dugu ibilbide bat hartuta nun diden uh, prechoak Uh... Bon, du frantzia gozien dida, marizouzke, baina gindugu ibilpide bat, diongo sena euskaleketik. Bon, monde marsan, lehenik, horbet, lehen trichon deia, eta gero diongo guenateke, Toulouse, Marseille, Lyon, Poitiers, Nant, Rennes, Lila, Lila zait trichorik, baina, bon, kaxoneu kandugu ango diendarekin bilza, eta parixe. Hau oh, da, hogei uh, presondegiren itzulia eginen duzu, beraz, uh, irurogeita sortzi preso dira, uh, euskal preso uh, frantzian, frantiako presondegietan? Hori da, horregun irurogeita sortzi dira uh, la frantziana, hauetarik uh, bat lagikierida, da, Ibon Fernandez ira di, lan emezanen tulu preso dena, bat duena eskiroxik, ainizkoinza eta beti preso dena, bo, usua epatua izan e dugu bere, goera, mm -hmm. uh, ikatian, eh? uh, kaxurgen tetan bada bera, bomba da biztandena despertsatuak direnak milaka kilometrotara, uh, imaginatu bar da, hainiz uh, didela Bretañan, Paixena, Paixitik ere eskunetara, eta ere Marseille ingurboietan, uh, distantzia aski, orkunaka, eta badidela gaujegun amalau pertsona, amalau preso, Balintza beko askat be, ukeiten aldutena, eta kampuan egoiten alko zirenak, ja, hori da piskabat, frantzitatzuko jadio jafiabat presuen egoeraren inguruan. Justuki, bira horrekin, erraiten lema lemadelarrik presoak orain, zer da elburua, zer da idea hemen? Behor, idea hemen da... Uh, ikzigitzen dugulak jantz estatuari, baita espanek estatuari, pausoakena eta baketrozesuaren maldean, eta kasuntan presuen uh, uh, gaian, eta lehen pausoak aipatzen dugularik da, lehen da bizik, legearen uh, aplikazioa. Eta hoja, goizuntan ateradugun zenbakea da behu gehiagetairu, gau egun behu gehiagetairu preso, egon beharko, ziren legea aplikatoa balin bazar. Mm -hmm. Baina gau higun, tréchouais et ça est qui application un léger léger normale avec espèce de vaca à droite donc orida askatzen duguna pa il y a pas au chouat le maitia ma ke frocisse chouat le maitia imana izango dela ik ka... dei uhengokoak engoko pauzua konstatu kodiala. Mm. Asaroaren 16an uh, beraz abilatuko sarete uh, Parishe Artea bendoaren 9ko beraz hemen helburu uh, uh, prêchant de guitatique pachatsela kuan ere arimanetan sartzeko ce qu'on dou duguna da denekin naxemanetan nazgun guztiarekin naxemanetan txartza. Gaur egune sindutexan oraino ze uh, aski ter E, izan enden, presion degi ontan, doegi ontan, zaregi da hori guzia uh, kalatzen, de, edo egietan bertako uh, eragilekin, zaregi da elkarlan estupan uh, gizaisko bidako ligakoekin, eta duzta hain bat antolakondekin, uh, voilà, programa batzuk uh, finkatzen, eta presion degien... Uh, esondegi ekina, beh, zain gira, pizka bat ikustean nola antolatzen dugun hori guzia. Eta haien prestutasuna biztanela. Mm -hmm. Erietatik pasterakoan, zel karte motarekin ere biltzeko hajumoa eh, duzue? Orokorki, ja euh, egin ditugu bilkura batzuek, eh, ekainetik euh, e erri euh, horietan. Euh, bilkura horiek antolatuak izan dira gizasku bideen digaren eskutikea eta hauak egindutek gomita beste uh, karte batzuai. Orokorki, zakasuz kasu egitu ziten ez da baina orokorki bada OIP, bezalako altolakundeak, GENEPI, oiek dira gazteak leuten direnak kresuak bizitatzera, SIMAD, uh, elkartea, bada CGT, sindikatuak dibidez, uh, biste alderdi, Partido Komunista, NPA, holako alderdiak... Uh, Gutsigora bera, olako piskat bagoazan ditugu, noaz? Era gile hoiak, behit. Mm. Uh, topatzen ditugu, uh, ege hoietan azkena. Mm. Uh, NPA ipatoduzu, UNP bezalako alderdi... Efe, UNP ez da gehiago, enan. Le jez <laughs> publiken bezalako alderdi bat zuen gana, ere, iduteko elgurua bada edo bat ere? Joan engida, autetxien au, au, ganat bai. Ados. Mohegon mm -hmm. badira ez autetxi... Etiketa desbergenetako haute txiak, egi hoi e etana, mm -hmm. uh, naiz eta la Republika Amarx nagusikia bai Izan, boa, jantzio suan, beda zintxatuko interpelatuak izanen dira, deputatu, senatari, eta busioiak, mm -hmm. hori bai. ditu. Azar oren amaseitik abenduaren bederatzi da, uh, kamioneta batean, jongo zaite, bon, prentsa horrekoan aurkeztu baituzi uh, azpimagatzen dut, zomat izango ziste hor, nor izango da? Azmoa dugu sortzi pertsonako delegazio bat osatzea, donk sortzi pertsonauetan izanen didasinideak, izanen didasare eta bagoazeko kideak. Mm -hmm. Uh, eta gero aspektu teknikoago batean, ez den dira komunikazioa zarduratuko diren pertsona batzuk, mm -hmm. eta logistika guzia zarduratuko diren pertsona, pertsona batzu ere, zentala ere, ba, lagira sorti pertsona, goeteko mm -hmm. tokia, gaiteko antifaturi duzia, kudatzeko mm -hmm. ere. Ata, teknikoa bainan importantean, eki menuri... E burura ino, eraman. Mm. Ila bat baino, piskat gehiago, falta da, beraz, sabiatu haintzin, uh, anartean, pentsatzen dut, prestaketa lanetan, hariko zaretela, beraz? Hori da, harik da, buru, buru orta, joan jinak egiten ere bai, jihauetana, ango pertsonekin uh, antolatzeko, eh, mankumunan egiten dugun ekimen bat delako, eta eta voilà tal gusiorek tekinko eta ye gusiorek finkatzen eta eta hori bainan bo hongi doa fera eta ki motibazioan diarekin, lananare de gira denak. Mm -hmm. Abenduaren bederatzean, beraz Parisera heltzeko helburuarekin azaroren amaseian, bagoaz etxerat eta xare elkartek goizan, aurkestu eh, duzue uh, bira hori frantziako presondegien itzulia, ogei presondegi horotara eta elkarteta inguruko errietan ere uh, eginen ituzularik uh, itzorduak, Emili. Marten gurekin ginoen mileskera Bai, miaskar. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta sigitzen dugu itz eta putz emankizunean, uh, bila emankizun bat ipatzeko tenorea da. Matin Pérez, atxaldeon. Atxaldeon Zut geisho ganean egun geisho. Es, geisho ganean egun. Biag gau ean behatzi ontan geishoaren baita. Hori da, azte ontan jonen uh, uh, aljan bezaladula iru haste uste dut. Elkarte bat ukaren dugu gurekin... Gure haste uh, si ez? As? Mm, as? Iru haste uste ere... Uh, ah. Uh, Ostegun uste gura, mataz. Eta, uh, uste gura, bia. Horto, hiru aste eta uh, genuen, alde jotan EATSZ-eta, ukarren dugu, baki zuze, huzki, uste alduntan uh, bat banen dutzela zeamais uh, pilete eta hainsteserekin, edo Et gura, huzku, huzku, huzku, du gula, nik azutu, nik autatzen, zara uh, maten duguna, EATSZ-etak duototuko baina ere, diendeak, autatzen aldu zer uh, entzun nahi duen, zer eskainain nahi duen, edo entzule edo EATSZ-etako, kidea Huri da emankizunaren ideia hor uh -huh. direnek egitenute, horien emankizuna? Huri da. Hadoz. Hora dut, antzukondugula noski hirotale horiek, uste daren zango direnak, baina ere, eratxestan eh, pasadiren talde batzu, hain itz behitina, tabezikonak. Hadoz. Biak, behatzietan, hitzordua beraz, gehi uh, geishorentzat, uh -huh. kantu batekin uh, gurtzen gira? Baiz, reizikaz, uh, bezea maiz. Hore, zango direnak uste leheran. Osondo. Ustenizu tautatzen zoina. Ixkerra jo? Bale, eh? Belar artean, baker dadean, biluzik kantan. Oinak guztirik, lurraren erdian, belarrarekin kolazean. Gantzamen duak, joan egin zaizkit batera Ihumtasuna artu egin nau negarmalko Ga we you know and asking har nasketaren askenengo segundu retanikere dut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 Energia bana ez Gauri huronen azkenan, nazketa beha nazkenen go Segundu eta nik ere, oiukatu egingo dut Munduak azten bana, huronek azten bana Zerbaitutzi beharko dut, bentzate hori tantena Amai, elektrizitatea kanteoarekin, eta bain txego gostira ere emango dutena, espeletan peletan, PLT eta anestesia taldeekin batera, arituko baitira. Eta hitz eta putz hortan bukatzana gaurko bihar elkartzen gira Ostegunero bezala Fred Beruetekin, Musika Kronikan, Eneritz Furiaken diskoa Entzunaraziko, Deskubriaraziko dauku, eta Maia Muruaga eraintziko jukurekin izango da Kantuzkantua ipatzeko, bihar arte, seiak euskariratietan...